Подумаєш, який русини не знайшовся, невдоволено зауважив Хмельницький. І не повірив би, що шотландець. Та що ти говориш? здивувався Гладкий. Кривоніс не козак? Ну, козак то козак, а тільки родом із Шкотії. Та невже? почулися здивовані голоси. За що купив, за те й продаю? Он попитайте в старих людей. Як прийшов на січ, то й слова, кажуть, по-нашому не міг сказати зорка аж рота роззявив, почувши цю новину. Неодмінно треба вписати в діярію ж. «То виходить на твою думку, Іване?» загадково посміхнувся Хмельницький. «Ляхів треба побити безперемінно?» Богун знизив плечима. «А то ж як?» «Ой, завжди цей Богдан щось крутить», звернувся Гладкий до Вишняка. «А вже мені круті її. Ну... «То що ж, невже надумав миритися?» а з прихованою надією в голосі запитав Забузький. «А миритися завжди краще, ніж битися», посміхнувся Хмельницький. А Гомін незадоволення почувся серед присутніх. «То що ж», – тяхнув далі Богдан, «бити то й бити я не від того. Тільки, може, просто...» Забрати в ляхів армату, та й нехай собі йдуть з Богом. Та може б ще коли пощастить, нехай би пообіцяли, що піклуватимуться про повернення наших прав. Отуди, закричав чорнота, так вони тобі і пообіцяють. Обіцянка ця цянка, от коли наступимо їм на горло, справа буде певніша, як хто. А я проти того, щоб мародити час трактуванням, сказав Джеджелій. І я, і я, озвалися Вишняк і Гладкий. Ой, не діло, не діло, говорите, панове товариство. Не так той легко буде побити ляхів, хоч їх усього три тисячі. А от якби вдалося, не стративши й краплі козацької крові, одним трактуванням забрати їхню армату, а самих протурити гетік бісовій матері, то б гарна була штука. Ага, щоб приєдналися до коронного війська, до якого щодня прибувають нові підкрепи, в якому й зараз уже понад п'ятнадцять тисяч. Не бувати цьому... А випиту вже було чимало. Настрій утворювався дуже несприятливий для Хмельницького. «Ану, завтра видно буде», – пролунав його гучний голос, покриваючи Гомін незадоволення. «Завтра й порадимося». Сьогодні ж у нас свято. Пийте, гуляйте, дорогі гості. Хмельницький одним духом перехилив великого у дві добрих пригорщі срібного кубка. «Бувай!» – крикнув Небаба і, немов проковтнувши щось гаряче, хукнув «Добрячий мед!» Інші теж пили за здоров'я Хмельницького, за все запорозьке військо, за кожного з присутніх, зокрема, і за всіх разом. Зирка що противно козацькому звичаю, не любив пити багато, а вийшов трохи похитуючися і попростував до свого намету. Там не зовсім твердою рукою, відчинивши шкатулку, а витягнув діяріюша, перегорнув кілька сторінок і почав писати. Хмельницький особниї, пильний, понад Дніпром поставив дозори. Ті, що опрета дозори, Зочивши війська водної, призвали їх для розговору з собою. Теби одержали одних обітницю, вже всі за Хмельницьким, і судов водних висівши, підуть проти поляків, війною за свої древні права й вольності, не дбаючи на тую присягу, котрою гетьманам польським поневолі виконати мусили. До того і Барабаша, теплішого поляка-приятеля, з його єдиномисленниками радою своєю наклонити обіцяли. Але ж, коли тая їх рада пред Барабашем була суєтна і бездільна, а бія во всем флоту в одном возгорівся вогонь гніву і ярості, в котрім не тільки Барабаша з його єдиномисленниками забито, «Но ну, і всіх німців виколото, і нуртам Дніпровим віддано». З того часу, як богун привів до Вінниці Оксану, Тимко дуже повеселішав. Навіть прощання з батьком, здається, не дуже зіпсувало йому настрій. Бо вже другого дня, одержавши від діда Андрія Новук, Тимко тільки й знав, що влучати стрілами у вигаданих татар та бігати до Оксани з новинами про незліченну кількість забитих ворогів, прострелених татарських очей та сердець. Оксана любила пригортати цього веселого, жвавого хлопчика, гладити його повперті стриженій голівці, цілувати задерикуваті сміливі очка, що чомусь так нагадували батька. Чому? Адже ж зовсім неначе не наче неподібна була ця дитина до того далекого. Суворого, загартованого в боях козака. А отже, гляне бувало ко на Оксану, засміється, Блисне своїми карими-оченятами, і живий устає перед дівчиною-богун. З того часу, як він поїхав, Оксана любила сидіти під в'язом у садку на сонечку, А вишня вже починала цвісти долувато рожевим цвітом і ніжні хвилі солодких весняних пахощів розливалися в свіжім повітрі. Далеко обілілись стіни Вознесенського монастиря. Ще далі за ними голубіло весняне небо. Коли довго дивитися цю голубу далечінь, коли стежити за білими весняними хмарками, що виринають з незмірних небесних глибин, а здаються іноді Оксані ці безтроплинні хмарки срібнокрилими птицями, з небесного раю. Такі бистрокрилі, Такі легкі, Такі ніжні, спокійні, Так радісно, Так відрадно стежити за ними, І линути водночас думкою туди, Далеко, запорозькі весняні степи, Де птицею лине В зелених просторах Козацький кінь, З таким рідним, З таким милим, і таким далеким вершником. Але підбігає Тимко, хапає Оксану за руку, пустує її важкою косою. «Та подивіться ж ви, як стріла вструмилася!» «Мамо, мамуню, ну, будьте кінь, а я татарин. Е, тільки давайте заплиту в дві коси». Бувало, що вона згоджувалася. Бігали тоді вони з Тимком по садку, Леса вилунав срібний дівочий сміх, Ще веселіше, Ще голосніше були хлопцеві Вигуки і верещання, А промені сонця Неначе ставали ще більше сліпочими, І дід Андрій, Що годинами грівся на призбі, немов мов молодшав. Але бувало, що Погладивши хлопчика по голівці, Оксана знов поринала В задуму, І Тимко зрозумівши, що їй треба вже дати спокій, біг кудись на подвір'я, на вулицю або навіть до річки. Після приїзду Оксани знайшовся в Тимка ще один товариш – це Максимів Вовк. Сам Максим навідувався до Оксани нечасто, все десь пропадав із дідом Танасом, а Вовкові так тут сподобалося, що він здавалося тільки хвилинами і скучав за Максимом. Тимком же так потоваришував, що без хлопця й крок уступити не хотів. А надто великими приятелями стали вони після одного випадку. Темко мав дуже погану звичку дражнити капуцинів. Вони так кумедно плуталися ногами в своїх довжелезних халамидах, так смішно прицокували по дерев'яних містках своїми великими дерев'яними черевиками, так таємниче й багатозначно оглядалися. Нагиналися і так смішно щось завжди мурмотіли собі під ніс, перебираючи чотки, що не було ніякої змоги утриматися, щоб не підбігти до якогось капуцина ззаду, не смикнути його за халамиду, або не заверещати йому над самим ухом, так, як певно, вміють верещати тільки бісові діти. А як же тоді смішно дивитись, який від такої нароги кинеться капуцин, мов опечений, як замахає руками. Мовтий млин крилами. Як заплює й захреститься, Проклинаючи і накликаючи На зухвалого хлопця Всі громи небесні. А хлопець уже далеко десь На паркані або й на дереві. Капуцин, чортів син, капуцин, чортів син! Отож, раз уївся Тимко Одному капуцинові так, що той Гнався за хлопцем Мало не чверть години. Червоний від реготий швидкого бігу Підібравши рукою штанці, м'ячиком котився Тимко, виблискуючи на поворотах рожевим хвостиком нової сорочечки. А за кілька кроків, подібний до брудного довгастого кажана, плутаючись у важкій халамиді, біг розлютований капуцин. Можливо, що й наздогнав би монах хлопця, якби не вовк. Несподівано, побачивши тимка в небезпеці, собака, мов справді вовк. Кинувся капуцинові на груди, повалив його і двонув за бік, і за руку, і за ногу. І залишив тільки тоді, як почув, що Тимко засвистав надто тривожно. Так і обійшлося б усе, якби цієї пригоди не бачила Оксана, що саме якраз поверталася з церкви. Оксана хотіла сказати дідові, щоб він як слід повчив Тимка рідкою,